Кой да бъдеш човек по професия, не лекар, не инженер, не архитект, а човек, който прави детството възможно. Фундация за нашите деца ни кани днес на едно различно събитие изложба наречена професия човек там ще видим света през очите на децата, през техните рисунки и разкази за унези хора, които им дават сигурност топлина и подкрепа. Социални работници, психолози, педагози. Добър ден, казвам на Марияна Соколова, регионален менеджер услуги в Фундация за нашите деца и един от организаторите на събитието. Здравейте! Какво стои за това заглавие «Професия човек» и какво иска да ни напомни тази изложба? Цялата кампания е създадена с мисията да насочи общественото внимание именно към тези специалисти, които всеки ден работят за доброто на, на уязвимите деца в България. Но те като че ли винаги остават извън светлините на прожекторите. А всъщност това са хора, които избират тази професия не просто като средство за препитание, а защото го усещат като призвание. И е важно техният труд, тяхната а, отдаденост да бъде оценена, оценена, да бъде припозната от обществото, да бъде преосмислена изобщо ролята на социалната сфера и да е ясно, че тя не е периферна, а социалният работник. Социалната работа е сърцевината на едно здраво и справедливо общество. Ние знаем, че целият този сектор на грижата, грижата за социално слабите, за уязвимите групи, за уязвимите деца, за хората с увреждания е абсолютно подценен в нашето общество, не само като заплащане, но и като отношение много често. А тези професии в сферата на социалната грижа и подкрепа остават в сянка. Какво искате да промените чрез тази кампания в общественото възприятие към тези специалисти? Първо, ние искаме да разберат се грижата, особено грижата за малките деца в най-ранна възраст, а за нас лично е като осмото чудо на света. При нас всеки ден ние ставаме свидетели на това как с подобряване на грижата, едно дете. Особено, пак казвам, в ранна възраст, когато а, там грижата има най-голямо значение, особено голямо значение за бъдещето на човека, който ще израсне от това дете, там всяка малка промяна е с огромен ефект. И това трябва да бъде осъзнато от обществото ни в цялост, защото грижата е това, което. Променя грижата за малкият човек, за малките деца, грижата за възрастните ни хора, грижата за, дори за нас самите, за родителя, за обществото. Това е в основата на развитието. И ние искаме да, да го подчертаем и това да изпъкне и да стане ясно. Грижата е изключително важно. Чудо, на които ние трябва да започнем да обръщаме внимание. Кампанията стартира с тази изложба Професия човек, но какво следва след това? Планирате ли други форми на подкрепа или видимост за тази особена професия, професията човек? Фондацията за нашите деца сви зад инициативата като организация вече с над 33 години опит и над 30 000 семейства и специалисти са получили нашата подкрепа през годините. Това не е просто наша поредна кампания. Това е едно продължение на ангажиментът ни, през който ние се опитваме а, да изградим устойчива система за ранна грижа за децата, ранна интервенция, приемна грижа, социални услуги в България. А, идеята ни е не само да предоставяме тези услуги, но и да се отстояват политики, да се променят нагласите в обществото и да вдъхновяваме промяна. А, това, установили, че с поредица от лични истории, автентични, вдъхновяващи и дълбоко човешки разкази, ам, така предизвиква, предизвиква отклик. А, освен това, нали сме въвлякли в кампанията обичани разпознаваеми личности, като Весела Бабинова, Христо Пъде, Владо Михайлов, които се включват също с лични послания, а, с тяхната посветеност, отдаденост на каузата, а, така че тяхното участие да изгради един своеобразен мост между професионалната общност и широката публика да призоват към съпричастност, разбиране и уважение. Като предстояща това това, предсто това е посоката, в която ние ще продължим да развиваме и кампанията, и изобщо работата на фундацията. Последно да ви попитам как слушателите, които се вълнуват от темата, могат да се включат или да подкрепят каузата професия човек? Единият от вариантите е да дойдат да изложбатени да. днес. Да. В, в а, зала Булевард 138 в София, където ще могат а, да видят детските рисунки, техните портретите на децата, които са направили специалистите, а, на специалистите, които работят с тях. А, защото трябва да ви кажа, че най-голямата е радост за хората, които работят с децата, когато децата ги нарисуват. А, тогава те срещат как детето изразява по този начин тяхната благодарност. То един от начините е лате на изложбата, защото така ще ни подкрепите, ще ни направите видими. А другият е, включете се, заинтересувайте се, а, включете се дори в нашите ежемесечни, с малки суми, дарителски кампании. Или просто потърсете начин да подкрепите ранното детско развитие и всички дейности, които... А, има в... създадени в това отношение в България. Мариана Соколова, благодаря ви. Понякога най-важните хора в живота ни не носят униформи, а просто протягат ръка. Такива са героите на изложбата професия Човек. Откриването е днес от 19 часа на булевард Василолевски 138 в София.